ونسعينه ونسغفره ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات عمالنا من يهده الله فلا مدلله ومدلله فلا هادي له أشهد أن لا إله لالله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصغى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشار الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد حاضرين kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an alhamdulillah kita bersyukur kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam hari ini kita kembali Bisa mengadakan kegiatan ta'lim di tempat ini Mudah-mudahan dengan kegiatan ini Allah meriduhi kita semuanya Amin Hadirin yang melekan Satu pembahasan singkat yang akan kita angkat Contoh-contoh Amalan ibadah Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita Yang mana dengan Hal tersebut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala akan Allah berikan kepada kita al-jannah. Kita tahu ayah kawan muslimin bahawa surga diraih itu tidak hanya dengan impian belaka. Tetapi adalah dengan kesungguh-sungguhan, keseriusan dalam mengupayakannya dan dalam mengusahakannya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ أُلَّا إِكَاءَ الشَّابِلِ الْجَنَّةُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Sehingga tidaklah seorang itu dengan bersantai meraihnya, tetapi dia harus memperhatikan dua hal. Yang pertama berkaitan dengan etikatnya, isi hatinya harus benar, bertauhid tanpa syirik dan mengikuti nabi al-salatu asal dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa may yuti Allah wa rasulahu yadkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati rasulnya Allah akan memasukkan dia ke dalam al-jannah yang mengalir ibahnya sungai-sungai Muraih al-jannah adalah dengan Memperbaiki akidah. Di antara Nabi memberitahukan. Ketika adanya seorang sahabat yang bertanya kepada beliau. Mal nau jibatani. Wahai Rasul. Apa yang kau maksudkan. Dengan dua hal yang pasti. Faqala maqar sumatakan. Man mata. La yishiriku billahi syai'an. Dahul al jannah. Bari siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyukutukan Allah subhanahu wa ta'ala sama sekali. Maka pasti surga. Upaya mentauhidkan Allah. Mempelajari tentang tauhid. Beribadah ikhlas karenanya. Tidak menyembah kepada yang lain. Sampai dia mati di atas tauhid tanpa syirik, Maka Rasul memastikan dia akan masuk dalam al jannah. Yang kedua, hal yang pasti kata Nabi, "Wa man mata yushriku billahi syai'an", barang siapa yang dia mati dengan membawa dosa syirik, maka dakhala an-nar, pasti masuk dalam neraka. Ini contoh yang harus kita lakukan membersihkan akidah kita dari kesyirikan dan memumpuk dengan tauhid. yang akan kita bawakan dalam kesempatan malam hari ini adalah beberapa contoh amalan-amalan setelah kita selesai dalam membahas akidah tentunya memperbaiki akidah ittiba'ur rasul yang ada pada syahadatain kan itu adalah syarat mutlak. Syarat mutlak bagi kaum muslimin dalam hadis Ubadah bin Samit Nabi SAW menyebutkan lima hal. Yang berkaitan dengan akidah. Siapa yang meyakini ini dengan baik dan benar. Allah akan memasukkan dia ke dalman jannah. Lalu mengatakan. Hadith Ibadah bin Samid. Man syahid an la ilahilallah. Wahdahu la syarikah. Wa anni muhammadan abduhu wa rasul. Wa anna isa abdullahi wa rasul wa kalimatu hal qalim maryam wa ruh min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu allahul jannah ala ma kana min al amal barang siapa yang dia bersaksi tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata tidak ada sekutu baginya Ini yang pertama betul betul dia mengerti tentang tauhid dan melaksanakannya dalam kehidupan beribadah hanya kepada Allah tanpa melakukan kesyirikan. Wa anna Muhammadan abduhu wa Yang kedua dia meyakini bahwasanya beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan utusannya. Konsekuensinya adalah mentaati rasul dan beribadah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul. Kemudian yang ketiga. Wa anna Isa. Abdullah wa Rasul. Meyakini bahwasannya Nabi Isa. Adalah hamba Allah. Dan utusan Allah. Penciptaan Allah kepada Nabi Isa. Disebutkan dalam hadis ini. Kalimatuh wa al-kaliah Maryam. Isa itu diciptakan dengan kalimat kun fakana isabikun Allah ucapkan kun diberikan kalimat itu kepada Maryam jadilah maka jadilah Isa di rahimnya Maryam dengan kalimat Allah kun dan sesuai dengan Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki sesuatu innam amruhu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 sehingga jangan kita heran kok bisa segala sesuatu kalau Allah menghendaki bisa pasti akan terjadi sesuai dengan kehendaknya dan Isa adalah salah satu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan sebagaimana ruh-ruh yang lain bukan setengah Tuhan atau bagian dari Tuhan atau anak Tuhan bukan ruhnya Nabi Isa Sebagaimana roh-roh yang lain yang Allah ciptakan, dan ini keyakinan kita. Kemudian al-jannah tak dia meyakini surga adalah hak adanya. Wanarah hakun, dia meyakini neraka hak adanya. Maka siapa yang memenuhi lima hal ini, Rasul mengatakan, ada khalaful jannah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Alamakannya dari amal sesuai dengan amal perbuatannya. Hadirin melakn membahas tentang hal ini banyak sekali pembahasannya. Urutannya adalah beriman bertakwa, karena memang surga diberikan kepada orang yang bertakwa. Urutat lil surga itu disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa maka setelah bertauhid, beriman bertakwa, itu semua dibarengi dengan amal saleh. karena kalau cuman pengakuan beriman tanpa amal ينفق, tidak ada manfaatnya iman menuntut kita beramal nah, dalam kesempatan malam hari ini kami akan sebutkan dengan cepat Mengingat waktunya singkat, beberapa hal yang bisa kami sampaikan di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan binaul masajid, membangun masjid. Kami hanya sekedar menyebutkan beberapa dalil yang dalam hadis tersebut ada penyebutan dakhlalul jannah atau Adkhalafullah aljannah atau wajibatullah aljannah hadis-hadis yang Nabi menyebutnya akan masuk dalam surga mendapatkan janji surga atau bahkan wajib harus dia masuk surga atas izin Allah azza wajal yang mengharuskannya dia pasti di masuk surga beberapa di antaranya adalah hadis Nabi Allah di akhirat jauh fakat Bukhari wa Muslim an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu saya dengar Rasulullah SAW. Dia berkata, "Man bina masjid yang bertabih wajah Allah, bertabih wajah Allah, bina Allah fil jann." Sebuah hadis yang diriadkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anh. Rasulullah SAW. Dia menyebutkan, "Man bina baitan." Barang siapa yang membangun masjid maka man bana masjid barang siapa yang membangun masjid dengan niatan ikhlas karena Allah banallahu lahu baitan fil jannah Allah akan bangunkan untuknya rumah yang mewah di dalam al jannah akan dibangunkan oleh Allah Azza wa Jal rumah yang mewah, yang megah di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah harus pengertiannya satu orang membangun satu masjid sendirian? Jawabannya tidak. Hadis ini diterangkan dalam kitab Khutul Bari Karimah Ibn Hajar Raskalani Syarah Sahil Bukhari. Hadis ini terucap oleh Nabi ketika membangun Masjid Nabawi. Di saat itu para sahabat sedang bahu-membahu kerja bakti kalau bahasa kitanya. Da'awun dalam membangun Masjid Nabawi. Kata Uthman bin A'fad disebut kelima min hajirah segalani. Di antara kami ada yang membawa batu bata di antara kami. Ada yang membawa pasir di antara kami. Ada yang membawa keperluan dalam membangun itu. Di saat itulah Rasul mengatakan kalimat ini. Man bana masjidallillah barang siapa yang membangun masjid yang ditaghihi wajah Allah dengan niatan ikhlas karena Allah Allah akan bangunkan duknya satu rumah mewah dalam surga berkaitan dengan semua orang yang ikut dalam ta'awun membangun masjid tersebut Yang berikutnya ya, kaum muslimin adalah Amaliyah azan Adan ini adalah amaliyah yang besar. Adan adalah suara panggilan untuk menegakkan ibadah solat dengan berjamaah, tanda masuknya waktu solat. Disebutkan dalam hadis Allah subhanahu wa ta'ala takjub dengan salah seorang di antara hambanya yang dia nunjau di sana mengembalak kambing. Di atas bukit yang jauh yang tidak memungkinkan bagi dia untuk pulang segera namun dia di sana mengamandangkan azan dan menunaikan ibadah salat Allah takjub dengan hamba yang seperti ini. Saya bacakan hadisnya. Faqad akhraj al-Imam Ahmad wa Abu Dawud an-Nasai'i an Qubatah bin Amir. Kala sami'tu an al-Salatu wa Salam yaqul: Ya'jabu Rabbuka min ra'il ghanam في راسي شتيه الجبل يؤذن بالصلاه ويصلي الله تعجب الله heran dengan salah seorang di antara hambanya yang dia menggembala kambingnya nun jauh di sana masafah yang sudah safar jauh di sana di atas bukit sana dia di sana tetap mengumandangkan adan kemudian menegakkan salat Allah Azza wa Jal menyatakan Yaqulullahu Azza wa Jal Unduruh ila abdi hadha Lihatlah oleh kalian hambaku ini Yu Dia mengomandangkan azan, Huyukimus salah Dan dia mendirikan salat Ya khafu minni Dikarenakan takut kepada kepadaku Dia tidak meninggalkan ibadah salat Walaupun sendirian di atas sana, jauh di sana. Di pegunungan di perbukitan. Dia tetap melakukan salat karena takut kepada Allah Azza wa Jal. Maka akhir hadis ini dengan kalimat. Qad <kod> khafartu li'abdi wa adhkaltuhul jannah. Sungguh aku telah mengampuni dosa hamba-hambaku ini. Dosa hamba hambaku ini. Dan aku memasukkan dia ke dalam al-jannah. Hadith ini sahih disaikan Syekh Al-Bani dalam kitab Sahihul Jami' i. Hadirin kawan-kawan bagi orang yang mendengarkan azan diperintahkan untuk mengikuti ucapan mu'adzin disebutkan hadith yang sahih فَقَدْ أَخْرَجَ نَاسَئِي وَبْنِ حِبْبَانِ min hadith Abi Hurairah radhiyallahu an al-Imam Nasa'i dalam Sunannya Sunan Nasa'i dan Ibn Hibban dalam Shahih Ibn Hibban menyebutkan hadith Abu Hurairah radhiyallahu an Hala beliau mengatakan kunna ma'an Nabi kami di waktu itu bersama dengan Nabi berkumpul bermajlis dengan Nabi Faqama Bilalun yunadi tiba-tiba Bilal berdiri Kemudian mengumandangkan azan Kerana memang sudah masuk waktu salat. Bilal ketika azan Rasul mengikuti bacaannya muazin tersebut Bilal. Falama sakat tatkala Bilal telah selesai dalam azan, faqala Rasulullah tatkala Bilal selesai dari azan maka Rasul mengatakan Barang siapa yang berucap Seperti ucapan yang diucapkan oleh Bilal Yakinan dalam keadaan yakin Percaya sepenuh hati jannah, Maka dia akan masuk ke dalam al-jannah Dalam adhan oleh kaum muslimin Semua kalimatnya Kalimat itu tawhid Ketika mu'adhin memandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar Diperdengarkan di telinga kita Allah maha besar Allah maha besar Terus sehari lima kali Dan kita kaum muslimin Disuruh untuk mengulangi Ucapan itu Mendengarkannya dan menyebutkannya Allahu Akbar, Allahu Akbar Allah maha besar dalam jiwa kita akan tercabut dan terbuang kesyirikan-kesyirikan tidak menduakan Allah dengan apapun tidak menyetarakan Allah dengan apapun Allahu akbar Allahu akbar kemudian disebutkan asyhadu alla ilaha illallah kalimatut tauhid kalimat yang harus kita pegang kita pun disuruh mendengarkannya dan mengulanginya Asyhadu alla ilaha illallah dua kali. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah diucapkan kembali dua kali. Kita pun disuruh mengulangi kembali. Terus seperti azan ah, deras perkara yang sangat besar. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah kita disuruh mengatakan la haula la Ini bentuk tawakal kita. Tidak ada kekuatan dan daya upaya kita kecuali itu adalah karena Allah Azza wa Bertawakal kebara Allah. Bersandar kebara Allah. Bukan bersandar dengan kemampuan kita. Dan tidak bersandar kepada yang lain. Sampai yang terakhir. La ilahilallah. Kita pun mulangi. La ilaha Siapa yang meyakini ini dengan sepenuh hati? Maka Rasul mengatakan. Dakhlal jannah. Masya Allah. Ini ibadah azan. Yang berikutnya kaum muslimin. Orang yang menjaga wudu pada setiap dia batal dia berwudu. Nyamalan yang mudah kita lakukan sebenarnya cuman berat pelaksanaannya. Bagaimana itu? Mudah tidak wudu mudah, tapi berat pelaksanaannya. Karena apakah ada diantara kita melakukan ini? Kita bacakan hadisnya. Faqad <tik> akhraj al-Imam Ahmad wa Ibn Huzaymah min hadis Abdullah bin Buraydah, an Nabiyhi qad radhiyallahu an, qala asbaha Rasulullah shallallahu wasallam ya man satu hari di pagi hari Rasulullah shallallahu wasallam memanggil Bilal Rasul berkata Ya Bilal Bima sebaqtani ilal jannah Wahi Bilal Mengapa Engkau berjalan di hadapanku Dalam surga Nabi keheranan ada apa denganmu Amalan apakah Yang paling engkau lakukan Ada dua hadis nanti akan kita bacakan ya, Sama misal ini Fa ini Kata beliau innani dakhaltul barihatal jannah aku tadi malam masuk ke dalam al jannah fasmi'tu khashhashataka amami dan aku mendengar suara terompaahmu ada di hadapanku faqala maka bilal mengatakan ya rasulullah ma azantu Ilah selai turuk akin, wahai Rasulullah, Tidalah aku mengemandangkan adan kecuali setelahnya aku solat dua rakaat. Walasabani hadatun kot dan tidaklah aku terkena hadas sama sekali. Apakah itu kentut atau buang air kecil atau buang air besar hadas? Membatalkan wudhu. Dan tidaklah menimpaku, mengenaiku satu hadas pun, illa tawadba'tu indahu. Kecuali aku berwudhu segera setelahnya. Ini amalannya bilang. Dan ini bukan sesuatu yang beridah. Wudhu sesuatu yang disyariatkan. Menjaga wudhu demi kesuciannya. Bukan perkara yang menyelisihi. Ini bagian ajaran Islam. Ketika Rasul mendengarkan hal ini, maka Rasul mengatakan, "Hada, ini dia yang menyebabkan engkau bisa berjalan di hadapanku fil jannah. Ini kau taman Bilal radhiyallahu an, di mana beliau tidaklah terkena hadas kecuali beliau segera mengambil air untuk berwudu." Agar supaya menjaga keseciannya. Adakah diantara kita yang melakukan hal ini? Belum ada. Karena mungkin baru mendengarkan hadisnya. Mari kita coba. Apakah bisa kita lakukan? Kalau dikatakan bisa. Ini bukan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Bisa-bisa saja kita melakukan itu. Cuma nabot. Abot, boden. Berat. <tuh> Kalau wudu dikarenakan hendak salat ya memang setiap orang yang terkena hadat ketika ketika hendak salat ya wajib wong itu syarat sahnya salat La salatu liman ahdatha hatta tawadda tidak sah salat seseorang ketika dia terkena hadas sampai dia berwudu kalau dia tidak berwudu. Ya tidak sah sholatnya. Ada apa yang dilakukan oleh Bilal. Ketika berhadap langsung berwudu. Mau sholat atau tidak sholat. Dalam rangka untuk menjaga kesuciannya. Ini keistimewaan. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Adalah. Ad-dua badal wudu berdoa setelah selesai wudu Faqad akhraj al-Imam Muslimun lam al Muslim menyebutkan dalam sahihnya Man tawaddoa Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an Man tawaddoa barang siapa yang dia berwudu fa ahsan al kemudian dia menyempurnakan wudunya ثم قال kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sampai di sini riwayat imam muslim menadi disebutkan dalam riwayat imam tirmizi doa allah majalni minat tawabina wajalni minal muttahhirin maka futihat Lahu Abu Abdul Jannat akan dibukakan bagi dia pintu surga yang delapan. Akan dibukakan untuknya delapan pintu surga. Yatuhulufiha ayahshaat. Diperkenankan, dipersilakan masuk ke dalam surga melalui pintu mana saja yang dia inginkan. Setiap setelah wudhu kita mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la illallah, wahdahu la syarika lah wa muhammadan abduhu wa rasuluh. Cukup sampai di situ? Boleh. Mau ditambahi dalam redam terbidi? Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal Masya Allah Ka utamanya akan dibukakan delapan pintu surga. Dan diperkenankan silakan memilih melalui pintu mana untuk masuk ke dalam Aljannah. Hadirin melayan yang berikutnya adalah as assalat badal wudhu, melakukan salat setelah selesai berwudhu, yang biasa disebut dengan syukrul wudhu atau sunnatul wudhu. Dua rakaat setelah selesai berwudhu. Hadirin yang kami lakukan. Hadithnya. Fakat akhirajal di Bukhari wa Muslim, Min harithi Abi Hurata radiyallahu'an. Kala. An-Nabi anna SAW. Kala li Bilal. Dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu'an. Belum mengatakan. Satu hari Nabi. Al-Salaam berkata kepada Bilal. Ya Bilal. Hadithni. Bi-arja amalin amil amiltahu fil-islam. Wahai Bilal. Beritahukan kepadaku. Amalan apa yang paling engkau lakukan. Paling sering engkau lakukan. Fil-islam dalam syariat Islam ini. Bilal tidak melakukan sesuatu yang bid'ah, Tidak. Tapi ada satu Amalan. Di mana Bilal selalu mengamalkannya. Satu amalan bagi kaum muslimin akan bernilai tinggi ketika amalan tersebut rutin dalam melakukannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, ahabul a'mal ila Allah ma dawa ma sahibuhu wa in qalla Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah amalan mada wa maalehi sahibuhu amalan yang dilakukan terus menerus oleh pelakunya. Wain qallah walaupun itu sedikit menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza Wajal karena faktor rutinitasnya. Nah dalam hadis ini Nabi AS bertanya kepada Bilal. Hadis ini beritahu kan kepadaku. Hai Bilal. Biar dia ya amalin. Amalan apa yang paling sering kau lakukan. Amil tahu fil Islam. Ini semiktu dufana alaika. Bane daya fil jannah. Karena aku mendengar. Suara perompahmu. Ada di hadapanku di surga. Ketika Bilal ditanya seperti itu, maka Bilal belum jawab. Faqala Bilal. Berkata Bilal, "Ma amiltu amalan arja' indi, tidak ada wahai Rasul, amalan yang paling aku jaga, amalan yang paling aku sering lakukan daripada anilam utthahir tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin." Ilah salatu bidali katahur, makut dibalik anusalliyah. Tidaklah aku berwudu. Baik itu di waktu malam atau di waktu siang, kecuali setelahnya aku salat. Dua rakaat. hal yang diberkenankan oleh Allah Azza Jalal kebadaq untuk aku lakukan. Setelah berwudu, beliau batal, kemudian beliau berwudu. Setelah berwudu, beliau salat dua rukah. Ini amalan yang paling faqala maka disebutkan di dalam riwayat yang lainnya Imam Muslim menyebutkan dalam hadis yang lainnya hadis Uqbah bin Amir. Qala sami'tu Rasulullah SAW alaihi wasallam yaqul aku mendengar Rasulullah SAW Dia bersabda man tawadda fa salu dua thumma salla rak'atain Yaqbalu bihi ma bi qalbihi wa wajabat lahul jannah barang siapa yang wudu kemudian dia menyempurnakan wudunya dengan baik kemudian dia salat solahnya dua rakaat dengan penuh khusyuk yaqbalu bihi ma qalbuhu hatinya betul-betul hadir dalam salat itu khusyuk dalam salatnya wajahnya pun betul-betul hadir dalam solatnya pikirannya tidak kemana-mana dia melakukan solat dengan khusyuk wajabat lahul jannah dia pasti akan masuk dalam al-jannah karena yang mampu dan bisa mengamalkan ini adalah orang yang mukmin. Masya Allah ini amalan besar ringan mudah tapi berat yang betul Pak Dikatakan berat tidak mengudu kok pak. Salat dua rakaat setelahnya. Endeng boton? Endeng pak. Tapi abot. Nah, pikir jawab ni kok pak. Hadirin yang berikutnya. Adalah amalan menjaga lima waktu. Salat subuh, buhur asar marif isya. Ini Masya Allah harus kita jaga. Dikarenakan apa? Itu perkara wajib. Termasuk rukun Islam. Rasulullah SAW. Saya bacakan langsung hadisnya. Karena waktu kita singkat, ini banyak sekali hadisnya wahai kaum muslimin. Kumpulkanlah para ulama kita walhamdulillah sehingga kita bacakan saja. Fakat akhraj Abu Daud, Alqba'an 'Ubadah bin Samit radhiyallahu an. Qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi yaqul Khamsus salawatin qadabahunnallahu 'ala libat faman jaa bihin wa lam minhun syai'an istikhfafan bihaqqihin kana lahu 'inda Allahi ahdun ay yudkhiluhul jannah Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan khamsus salawat lima kali salat dalam sehari semalam maka barang siapa di hamba-hambanya Ja'abihinna melakukan salat lima waktu. Walam yudayyik minhun asyian. Dan tidak menyanyiakannya. Tidak meringankannya, menyepelekannya. Dia melakukan penuh kesungguh-sungguhannya. Disebutkan dalam rehat yang akan datang. Kita akan sebutkan. Ketepatan waktunya. Gerakan ruku sujudnya. Zikirnya. Husyuknya. Maka. Allah memiliki janji kana law inda Allah berjanji ayu dakhalahul untuk memasukkannya ke dalam al jannah Hadis ini sahih diseakan Syalbani dalam kitab Sahihul Jami dalam riwayat yang lainnya wa fi riwayat Imam Ahmad an al kadib liwahyi Adi 'ali bin ali, -Ali sallallahu alaihi wasallam qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukul, dalam sebuah riwayat Imam Ahmad menyebutkan dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat yang bernama Hamdalah, beliau mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man hafaza 'ala salawatil khams, barang siapa yang dia menjaga lima salat ini, rukuihin wa sujudihin" Wamawakithin, rukunya, sujudnya dan waktu-waktunya, ketepatan waktu-waktunya. Wa alimah annahunna hakun dan dia meyakini betul bahwa salat lima waktu ini hukumnya wajib, hak Allah yang harus ditunaikan oleh kita. Maka Nabi menyebutkan daholal jannah, dia akan masuk ke dalam al jannah. Awkala atau Nabi menyebutkan Wajabat lahul jannah Dia pasti masuk surga Itu janji Allah subhanahu wa ta'ala Awkala atau Rasul mengatakan Huri ma'lennar Akan diharamkan dari api neraka hadis ini Hasan Dia Hasan karena al-Bani Dalam kitab Sahih Targhib hadis yang lainnya Wa akhiraja Abu Dawud -Nabi an Nabi Qatadah radhiyallahu anh. Kata, kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla Jalalahu ala hadis yang dihasan ke Syekh Albaani dalam kitab Sahih Abi Dawud. Hadits terdapat dalam Sunan Abu Dawud dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anh. Kata bersabda Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman. Hadits ini hadits kutsi. Kata. Ini faradu' ala ummati kamsah salawat. Aku wajibkan solat kepada hamba-hambaku 5 salawat. Lima solat: subuh, subuh, asar, maghrib, isyak. Wahatu indi ahden dan aku telah memberikan janji sebuah janji yang pasti. Annamanja'a. Bahawa barang siapa yang dia. Datang dengan yuhafidu alaihi. Betul-betul menjaga amalan salat lima waktu ini. Di waktu hinna. Tepat pada waktunya. Maka aku memberikan janji padanya. Adholtuhul jannah. Aku janjikan. Untuk aku masukkan dia ke dalam al jannah. Ini menunjukkan betapa besarnya amalan solat yang lima waktu. Maka mari kita, Muslimin, pentingkan itu. Ketepatan waktunya. Kesungguh-sungguhan kita dalam memenuhi panggilan adhan. Ada adhan, kita berhenti dalam melakukan kegiatan kita. Dengarkan adhan. Agungkan adhan. Kemudian kau ikuti ucapan mu'adhin. Engkau segera mengambil air wudhu. Pentingkan. Jangan main-main kata. Salat bok nomor lorok, nomor loren nomor siji bak salat, nomor lorok, nih nomor siji nopo penggawehan, oh, walah. Salat itu nomor satu, yang lainnya nanti dulu bisa. Kita pentingkan saat ibadah ini. Jangan diabaikan karena kesibukan-kesibukan yang lain. Betul nomor dua dari rukun Islam. Tapi itu cerminan iman kita. Pengagungan kepada salat, Cerminan iman kita. Bukti kesenggusuhan kita dalam menghambakan diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kabarnya siapa yang memperhatikan sholat yang lima waktu dengan baik. Dari ketepatan waktunya. Gerakan-gerakannya zikir-zikirnya sesuai dengan sunnah nabi maka aku berikan janji untuknya aku akan masukkan dia ke dalam al jannah yang berikutnya iku muslimin az-zihab ila masjid liada'i salatil jamaah sudah masuk waktu maghrib? eh waktu maghrib waktu isya? belum ya? belum alhamdulillah Berangkat menuju ke masjid untuk menunaikan Salat dengan berjamaah. Akhraj Imam Bukhari wa Muslimun min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anh An Nabi asalatu asalam qala man gada ila al masjid au raha. Adallallah lahu fil jannatin uzlan kullama ghada aw raha Al-Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dalam sahih keduanya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah s.a.w. beliau bersabda "Man ghada barang siapa di waktu pagi hari berangkat menuju masjid atau raha" Atau dia berangkat menuju masjid waktu sore hari, maka adzalillahul huzulan fil jannah huzulan, maka Allah akan menyiapkan bagi dia hidangan yang sangat mewah fil jannah di surga. Kullama kada auraha setiap di waktu paginya atau di waktu sorenya. Ashim Muhammad Ibn Salih Al-Thaymin rahimahullah ta'ala menyebutkan syarah adik ini adalah datangnya kita ke masjid yang pertama kali adalah untuk mengerjakan salat yang lima waktu. Kemudian yang kedua termasuk padanya juga kedatangan kita ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore adalah untuk talabul ilmi mencari ilmu. Mungkin ada daras di waktu pagi pada subuh mamanya. Mungkin ada daras menjelang zuhur. Mungkin ada daras sore hari atau malam hari. Setiap kita berangkat ke masjid untuk menunaikan ibadah. Kita mendapatkan janji. Allah akan siapkan bagi dia hidangan makanan yang mewah. Di dalam surganya nanti dia memiliki amah. Maka jangan sepelekan amalan. Salat dengan berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah. Diberi kesadaran dan kemudahan. Bisa menunaikan ibadah salat dengan berjamaah di masjid. Dalam keadaan banyak manusia yang tidak diberi oleh Allah kesadaran. Jangankan ke masjid. Di rumah pun kadang-kadang tidak. Salat. Wahkan ada yang mengatakan lah tasi mending tasimending, gilmesolat, sepisan-pisan, sepisan-pisan, lima kali sehari, mas, bukan sepisan-pisan, tok. Daripada ora, walah, oh daripada ora. Hadirin yang kami akan mari kita lakukan ini, sebutkan bulan dalam hari yang lainnya. Lebih khusus ada hadits nash yang berkaitan dengan salat subuh dan asar, di mana banyak orang yang meninggalkannya. Beliau mengatakan, "Fakhadahri al-Bukhari wa Muslimun an Nabiul Quran Abu Musa al-Asyari radhiyallahu anhu an Nabi salatul Wasalamu kala mansallal Bardain dahulul Jannah, bareng siapa yang salat Bardain di dua waktu yang dingin dahulul Jannah." Maka dia akan masuk ke dalam Al-Jannah Tafsir bardain ini adalah Salat subuh dan salat al-asr Disebutkan dalam syarah kita Beryatul Salihin Aisyah bin Afim mengatakan Salat subuh adalah salat yang disebut dengan Bard, salat dingin Dikarenakan itu adalah akhir malam Malam dingin sampai ketemu Subuh Setelah itulah Ditegakkan salat subuh Salat asr dikatakan salat bard Salat yang dingin Dikarenakan itu adalah akhir dari siang. Siang terik matahari kemudian sore redup-redup dan di waktu asar sudah terasa dingin, bukan dingin menyengat. Dingin itu bukan sesuatu yang harus menyengat. Barat itu. Sehingga barang siapa yang menjaga dua salat ini, maka dakhwalul jannah. Hadin melainkan yang berikutnya. Adalah man sadda furjatan fis-saff satu amalan yang ringan dan mudah. Tapi kadang kalah ini dilalaikan karena kejahilan. Menutup kekosongan dalam sof. Ada yang batal. Otomatis keluar dia. Segeralah ditutup sof yang kosong itu. Supaya yang di belakang maju ke depan Karena apa? Soft yang lebih depan lebih utama Ditunggu Kalau yang di belakang koti ada kunjung yang maju ke depan Maka segera ditutup Dari arah menuju ke imam Kalau yang batal sini berarti sana ke sini Kalau yang batal sebelah sini Dari sana ke arah sini Bagi orang yang memiliki ilmu Maka dia akan berburu Wah ada kosong, langsung maju ke depan. Walaupun orang yang jahil mungkin tertawa-tawa. Dia pada melaku-melaku ya. Karena kalau ini batal di depan, yang belakangnya maju. Belakangnya maju-maju sampai belakang maju. Baru gumunting sholat pada melaku-melaku. Panjang wabih anak aneh. Dituduh lagi wabih yang anak aneh. Kita baca kan haditha wa muslimin. Menutup saf yang kosong hukumnya wajib bukan hanya sunnah wajib hukumnya Memutus saf haram hukumnya faqad akhraj Ibn Majah an aisyah radhiyallahu anha qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha wa malaikatahu yusalluna alal ladina yusalluna yasilu, as-shufuf wa man sadda furjatan bana llahu fil jannah wa rafa'ahu di hadarajatan hadith ini sahih di Syekh Syahkan dalam kitab di sahih Sunan Ibn Majah Al-Imam Ibn Majah dalam Sunan Ibn Majah menyebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda Nabi s.a.w Inna Allah sesungguhnya Allah Rasulullah wa ala alihi wa wa mu'ala kita lanjutkan Inna allaha wa malaikatahu Sesunya Allah Dan para malaikatnya yusallun Mereka bersolawat Halalladzina yisilun Sifuf Kepada orang-orang Yang menyambung Sof-sof sof. Merapatkan sof Wa Wa mansadda furjatan Dan juga Allah dan para malaikat berselawat kepada orang-orang yang menutup celah yang ada dalam shof tersebut shof solat sad furjatan sad itu menutup furja itu celah dan bannallahu beitan fil jannah Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah yang mewah untuknya fil jannah di surga Allah Subhanahu wa taala Disebutkan dalam ayat yang lain waikum muslimin uh, belum selesai banallahu baytan fil janna wa biha darajatan Dan dengan sebab itu Allah akan tinggikan dia derajatnya karena menutup shaf merapatkan shaf dan menutup shaf yang ada celahnya di situ dalam rakyat yang lainnya Nabi mengatakan. Man wasala saffan. Wasalahullah. Barang siapa yang menyambung saff. Maka Allah akan sambung. Rezekinya. Sambung kebaikannya. Sambung hidayahnya. Sambung keberuntungannya. Allah akan menyambung untuk dia. Kebaikan di dunia dan akhir. Waman qata'a saffan. Barang siapa yang memutus saff. Kata Allah, Allah akan memutus kebaikan duknya. Ancaman Allah putus kebaikan sampai Allah putus hidayah darinya. Disuruh merapatkan, enggak mau. Bahkan dia menghindar. Ini ada celah ke sini kamu, tidak mau. Alasannya risih, tidak mau merapatkan soft. Maka Allah akan putus kebaikan untuknya. Adapun beberapa waktu yang lalu, karena wabah, para ulama memberikan fatwa bolehnya untuk kita merenggangkan karena wabah. Hukum asalnya adalah wajib merapatkan dan itu keyakinan kita. Kita merenggangkan sahnya karena satu hal ini. Ketika memang wabah itu sudah tidak ada dan aman, maka kembali kepada hukum asalnya, rapat. Rapat itu. Adalah mata kaki dengan mata kaki Kalau tidak mata kaki dengan mata kaki Yang penting merapatkan Kullama Setiap kaki bisa merapat Maka itu lebih baik Kadang kalah kalau mata kaki dengan mata kaki agak susah Maka yang penting rapat Jangan ada celah di situ. Beberapa orang mengatakan rapat Kita sudah rapat Lah rapat peripun pak Terus ada celah 10 cm Kadang kalah sampai 20 cm Kadang kala dia maju ke depan mundur ke ah salat seperti oh blancitan mboten ngenang atus niku Pak. Oh ini saudara rapatnya kami seperti ini. Hu. Oh, karena kalau dempet risih daripada sholat risih orang khusyuk yang penting mandan renggang setitik. Pinter pikirannya ya Jan. Edunis 10. Itu batil iku Harus rapat. Jangan biarkan ada senggang di situ. Hukumnya wajib. Khusy itu bukan karena tidak rapat. Khusy itu qalb Di hati. Yang berikutnya, Hukum Simin membaca ayat kursi pada setiap selesai salat fardu. Salah satu di antara zikir baca salat fardu adalah membaca ayat kursi. Hadithnya, Fakat akhiraja nasa'iyu Wabni Hibban min hadithi Abi Umamata Rabi Allah wa'an Kala Man qara'a Ayat al-kursi Duburuk l-salat Lam ya'hil Lam ya'hulu Baina wa baina Dukul al-jannah Illa ayyamut Sahihul al-jami' Hadith ini disayangkan Sahihul al-jami' Dalam kitab Sahihul al-jami' Dari Al Imam Nasa'i Ibnu Hibban dari sahabat Al Imam dari sahabat Abu Mamal Bahli radhiyallahu an Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda <tuh> "Man Ayat al kursi" Barang siapa yang dia membaca ayat kursi dubur kulli salatin di setiap selesai salat fardu Maka lam yang kelbena wabena dhuul jannah tidak ada yang menghalanginya untuk segera masuk ke dalam al jannah illa an yamud kecuali kematian saja kecuali kematian saja dia kenapa belum masuk surga? Oh belum mati kalau dia mati masuk surga. Masya Allah amalan yang ringan. Maka mari kita perhatikan arman al-amali yang seperti ini. Yang berikutnya ikom muslimin. Kita mentok ya sampai komat. Kalau bisa tambah lagi. Ini masih banyak, Pak. Ada 70 hadis yang Nah, kita baru masuk hadis ke-30. Tapi tidak mengapa, kita langsung aja. Sebisanya kita. Yang berikutnya adalah menjaga 12 Rakaat salat senin. Menjaga 12 Rakaat salat senin, yang disebut dengan salat senin rawatib. Fakat <tip> akhir jana Min hadith Aisyata, Rabbiyalla anha Ani Nabi Sallallahu Sallam kata, "Man thabara." Ala ifni ashrata rakatan Fil yawmul laylah Dakhul al jannah Barang siapa yang dia menjaga Salat sunnah sebanyak 12 rokaat Pada satu hari dan satu malamnya Dakhul al jannah Maka dia akan masuk ke dalam jannah Rincinya kata Nabi Arba'an qabla zuhri Empat rakaat sebelum zuhur dilakukan dengan dua rakaat salam dua rakaat salam kemudian warakatain badah dua rakaat setelah zuhur berarti berapa enam warakatain ba'dal maghrib dua rakaat setelah maghrib warakatain ba'dal isya dua rakaat setelah isya warakatain Qabla Fajri dan dua rakaat sebelum salat Subuh. Jenab berapa? Dua belas. Hadis yang lainnya, hadis riat Muslim min hadi Ummu Habibah bintu Abi Sufyan radhiyallahu an. Kalas seminggu Nabiyar sallallahu salam Yakul ma min abd Muslimin yusallilillahi fi kuliyom. Sinti asyarat rak'atin Atrak'atan, tatu'an Ghair al-Fadidati Illa banallah lau baitan fil jannah Atau illa bunya lau baitun fil jannah Dua teman, -teman muslim dari Ummu Habibah Bintu Abi Sufyan Lumatakan aku mendengar Rasulullah s.a.w Bersabda Tidaklah seorang hamba yang muslim Dia salat untuk Allah ikhlas kerana Allah dalam sehari semalam 12 rakaat atau wan salat sena yang disilakan dengan salat sena rawatib. dikatakan rawatib. karena yartibu yaratibu salat sena ini mengiringi salat yang wajib salat sena ini mengiringi salat yang wajib. 12 rakaat itu wahai kaum muslimin ghairu ta'khirul bukan fardu kecuali Allah akan bangunkan bagi dia satu rumah di surga atau akan dibangunkan bagi dia satu rumah yang mewah dalam surga ini hadis penguat yang tadi di atas yang berikutnya adalah salat duha salat duha itu rakaat yang paling ringannya 2 rakaat sampai sebegitu lama menyebutkan 8 atau maksimalnya 12 disebutkan dalam hadis yang akan dibacakan 4 rakaat salat duha. Wa dzalika alhadits alladzi akhrajahu fil Aushati an Abi Musa al-Ashir radhiyallahu an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam man sallal duha arba'an barinsaapa yang salat duha Empat rakaat Bunyilahu bayitun fil jannah Akan dibangunkan Baginya rumah Dalam surga hari ini sahih disaikan syahal banding Dalam kitab Sahihul jami' Yang berikutnya Qiyamul lail Salat malam Ibadah salat malam Ayatku muslimin Disebutkan dalam Ayatnya dalam surat as-sajadah Ayat yang 16 sampai ayat yang 17. Kita bacakan hadisnya. Wa akhrajah Tirmizi wa Ibnu min hadis Abdullah bin Salam. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ayyuhannas, wahai manusia, 'Afu as sebarkan oleh kalian ucapan salam." Antar kalian. Watiya muttaqam dan berikanlah makanan untuk kaum muslimin yang lainnya. Wasilul arham dan silaturahmi. Undak yang kau merekatkan hubungan tali silaturahmi. Wasallu bil bilail wana suniyyam dan selatlah kalian di waktu malam. Dalam keadaan manusia yang lainnya. Tertidur. Maka Rasul menutup kalimatnya. Taduhulu al jannata bisalam. Kalian akan masuk dalam surga. Dengan keselamatan. Masya Allah. Afsus salam. Wadi mutta'am. Wasilil arham. Wasalu bin lel. Nasuniam. Taduhulu jannata rabbikum salam. Masya Allah ya kawan muslimin. Harit ini disebutkan oleh Syekh Leban dalam kitab Asli Sila Sa'iha. Kemudian yang berikutnya adalah tentang Sadaqah. Yang berikutnya tentang Sena'il Ma'ruf. Berbuat baik. Yang berikutnya, yang berikutnya Masya Allah masih banyak yang lainnya. Amalan ini semua kaum muslimin saya bacakan dengan cepat untuk memberitahukan satu hal. Islam memberikan kepada kita pintu yang lebar, kesempatan meraih al-jannah dengan amalan. Sungguh-sungguh memerhatikan 1 2 3 4 5 yang kita sampaikan dengan melakukannya dalam kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Itu adalah upaya setiap kita meraih al-jannah. Kesuksesan tidak diraih dengan bersanterian. Tetapi kesuksesan itu diraih dengan penuh kesungguhan. Bisa difahami hadirin? Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tentang salat jenazah di waktu setelah selesai salat asar. Hadirin yang kami menunjukkan. Tidak ada salat. Salat Sampai waktu masuk Salat maghrib Illa kecuali salat yang Dawa telah sebab Salat-salat yang memiliki sebab Semisal tahyatul masjid Seorang masuk ke dalam masjid Nabi mengatakan apa? La yajlis hati yarkar atin Iza dahlah haduk Mal masjid Apabila seorang diantara kalian masuk ke dalam masjid La'ayah jadi sindangnya dia jangan duduk hat tayar karokatin. Sampai dia sholat dua rakaat Sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Kalau dia masuk dalam masjid waktu al Di mana waktu itu adalah waktu yang tidak boleh kita melakukan ibadah. Sebagaimana setelah sholat subuh. Sampai matahari terbit. 15 menit setelahnya ala qadrolhin di atas setinggi tombak, baru kita diperbolehkan melakukan sholat, kecuali sholati memang zawatul asbabi memiliki sebab seperti tahid al-masyidari dan seperti sholat jenazah karena memang sudah selesai pemakamannya dan akan dilakukan masa tidak di sholati dulu sholati, maka itu diperbolehkan Wallahu'ala mana Bagaimana cara menjelaskan kepada orang yang mengatakan. Beragama kan bukan cuma dengan Al-Quran dan hadis. Kan ada kias dan ijma. Hadirin yang kami lakukan. Pahami, pahami dengan betul. Agama ini milik Allah Azza wa Jal. Utuh milik Allah Azza wa Jal. Turun kembali kita berupa wahyu. Al-Quran dan as al sunnah Itulah agama Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ijma dan kias Tidak akan terwujud Kecuali ada nas Al-Quran dan As-Sunnah Kalau ada kias Yang menyelisih nas Kias itu tidak bisa dipakai Kias itu adalah Mengkiaskan benda ini Dengan benda ini Ini hukumnya apa? Haram Maka ini haram Karena ada kesamaannya narfoba. Apa ada hadisnya narkoba? Narkoba itu bahasa rajin mau Tidak ada hadis khusus tentang pil Pilkoplo. Nah, heroin narkoba yang berbentuk sabu-sabu. Anak sabu-sabu haramun. Sesunya sabu-sabu haram. haris palsu itu jangan bikin-bikin. Kenapa ini haram? Dikarenakan memiliki muatan seperti homer. Apa itu? Khotul akal. Menghilangkan akal. Memiliki zat adiktif yang menghilangkan akal. Kullu muskirin haram. Semua yang menghilangkan akal hukumnya haram. Narkoba bagian dari homer. Maka ini haram seperti halnya. Homer. Ini namanya kias. Tidak akan terwujud kias tanpa adanya Al-Quran wa Dengan Demikian pula ijma. Ijma menyelisih ayat. Ya enggak mungkin dikatakan ijma. Ijma batil itu faham. Gak boleh dipakai, sembunyi pak. Beribu negi, lanjut nobo, mutton. Lanjut ni, ya, lanjut. Lenggah mau jenengan pak. Mbo kepenak, lengah. Selonjor mutton nobo. Nihkan us rambung niki pak. Esra kuliguran nihki, tambahan waktu. Jika kalau kita salat pada hari Jumat. Jika dalam perjalanan mengikuti salat Jumat, apakah sebaiknya salat asar dijamak atau tidak? Asyik syaikh Ibnu Taimin di antara ulama yang menyebutkan ada hilaf di situ memang. Apakah boleh salat Jumat dijamak dengan salat asar? Keumuman ulama hadis boleh menjamak, tetapi sih mengatakan tidak ada contoh Nabi tidak pernah mencontohkan Jumat dijamak dengan asar. Kalau engkau hendak Jumatan, engkau musafir, musafir. Tidak engkau melakukan Jumat Jumat saja. Nanti ketika waktu asar, engkau datang lagi ke masjid dalam perjalananmu melakukan salat asar di korsor dua kalau engkau mendapati pas adhan asar, di situ ditunaikan salat asar dengan Imam Ratib, maka engkau ikut serta dengan Imam Ratib, empat rokaat berarti. Kalau engkau tidak hendak melakukan salat jumat, engkau lanjutkan perjalananmu jamak ta'hir. Jamak ta'hir, yakni engkau lakukan duhur di waktu asar, dua rokaat, dua rokaat. Duhur dua rokaat, kemudian engkau mat, asar dua rokat, itu namanya di jamak dan di kosor disatukan waktunya di salah satu waktu, kalau dilakukan di duhur berarti jamak takdim kalau dilakukan di waktu asar namanya jamak, tak dilakukan dengan di kosor dua rokat duhur, dua rokat asar tapi kalau jumatan dan kemudian dengan berdiri sendiri untuk melakukan jamak dengan asar, saya mengatakan tidak ada contoh dalam hal ini Maka kita tidak melakukannya. Kalau mau jamak, ya sudah. Tidak usah engkau salat Jumat Karena engkau musafir. Engkau lakukan nanti nah, jamak yang berikutnya. Yang jamak tahajud waktu salat asar. Di lingkungan rumah ada masjid. Tapi sholatnya susah rapat softnya. Lah beri pun pak. ting susah. Tinggal dirapatkan. Pak gampang. Perkaranya itu berkaitan dengan. Pemahaman dan pengertian orang. Nah gurdi tempel-tempel. Masih gampang pak. Gelem apa orang, orang yang menggari. Orang gelem ngamuk. Bang. Pertanyaannya. Sahkah sholat kita. Kalau dalam hal ini ditanyakan sah dan tidaknya, sah. Selama memang salatnya benar. Karena salat itu kaitannya dengan takbiratul ihram sampai salam ibadah salat itu. Muftadihun bitakbiru muqtatamun bitashlim. Ibadah salat itu dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Adapun apa namanya berkaitan dengan uh, rapatnya saf itu adalah kewajiban juga, tetapi di luar. Bukan sunnah. Wajib. Karena diancam barang siapa yang dia... apa namanya... tidak rapat softnya. Diancam apa? Latak talifah fatah talifu fatah talifah kulupukum. Jangan kalian berselisih dalam soft. Tidak rapat, tidak lurus. Kenapa? Karena hati kalian akan bercerai-berai. Ini menunjukkan apa? Haramnya tidak rapat dan tidak Lurus bukan semata kesempurnaan saja Cuma itu tidak masuk pada bagian Amaliyah salat Bisa difahami hadirin? Yang berikutnya Terus kita Milih salat di masjid lain Lebih baik mana Kalau seandainya kau bisa memilih masjid lain Yang lebih sempurna Ya tentunya Kita memilih masjid yang lain Tapi kalau seandainya tidak ada Dan adanya masjid di dekatmu Maka kau lakukan salat walaupun kondisi seperti itu. Jangan berpikir muk lebih baik salat diwekan bainang umah. Ya tidak. Salat dengan berjamaah kamu seorang yang di situ bukan sebagai penguasa, bukan sebagai takmir, hanya sekedar jamaah saja tidak memiliki wewenang. Ikut sholat saja. Antum berusaha nempel kakinya dengan yang di samping. Kadang-kadang dia minggir maning, minggir maning. Oh kipang orang latih ilmu apa ya? Ya memang jahil pak. Ya wisano karatmu. Ya salat sudah Sah salatnya. kita tidak bersengaja untuk tidak rapat. Tetapi karena mereka adalah juhalah orang-orang yang jahil. Bagaimana supaya iman kita selalu semangat. Seperti waktu ta'lim. Ya ta'lim terus. Untuk bisa semangat. Dikarenakan memang iman itu butuh makanan. Sebagaimana fisik kita. Kita makan tiap hari berapa kali? Hah? Tiga. Tidak pak. Kita makan pagi. Sarapan gendang goreng, kopi. Ngojam bolu, madang sega. Jam sepuluh umil maning, jam rolas madang, jam lorok, medang, jam bapak, madang maning jam lima, jam arat turuk madang maning. pak. Supaya kuat. La, iman itu butuh makanan. Makanannya adalah alilmu. Kalau jarang ta'lim, iman itu akan melemah. Semangatnya akan berkurang. Apakah kita bersalah jika kita menjauhi teman yang dia adalah ah uh, hizbi yakni bidah? Apakah termasuk memutus tali silaturahmi? Hadirin sekalian, <tuh> berkawan dalam Islam itu pembahasannya luas. Harus memilih teman yang mendukung karena pertemanan itu bisa menyebabkan engkau hilang dari kisikomahan. Ini pembahasannya panjang. Maka dengan ini, kita diperintahkan bergaul dengan orang yang soleh, dan memutus hubungan dari orang yang maksiat. Maka ketika kita memutus hubungan dengan teman dulu, ada masih di HP-nya, antum, nomornya fulan. Fulan itu siapa? Fulan Tudah. Orang ahlul maksiat pendosa mungkin Bagaimana hukumnya kita putuskan? Putuskan. Blokir dia dan buang nomernya. Jangan sampai satu hari kamu imannya sedang lemah. Lagi drop ekonominya. pikirane setoran hurung rampung. Kenapa penyakit, Digoda. Kau akan ingin apa orang ini? Tergoda akhirnya lagi butuh duit. Dapat dana cairan segar tapi riba suara papala anu laki butuh nah. akhirnya kamu maka putus memutus teman yang jelek bukan bukan dosa bahkan itu harus bahkan itu abra harus wallahu alam bisa seberepnya sudah terlalu malam mudah-mudahan semuanya bisa difahami dengan baik bermanfaat bagi kita sekarang adalah tinggal kita mari semangat dalam beramal dengan amalan yang saleh untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wallahu alam bisar. Subhanahu wa ta'ala. Asyadu an la ilaha illa anta syaghfir kablaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.